На Сурмлену цікавиться Кирик. В лісництві працюватиме. Її і на водяний млин кличуть. хіба там гірше, ніж з свинцем друкарні дихати. Крім того, тітка хоч і не здушає, взялась її на свої зінгерівські вчити. Ольга до шиття виявилась така ж понятлива, як і в нас біля шрифтів. А сюди повертатись хіба й не збирається? Ніби з боку чую свій ламкий знічений голос А чого їй сюди? Хіба щоб тому джигунові ляпа садати До батьків вона іноді буде навідуватись Бо тітка дозволила їй синовим велосипедом користуватися Син тітчин зараз десь на кордоні служить Одне слово найтяжче витримала Звісно перемучилась наша Ольга Навіть схудла Бо хіба не схуднеш, якщо тобі випаде на долю такий випроб. «Ах, ці драми!» – зітхнула Парася Георгіївна, певне маючи щось своє на увазі. «Я ж казала їй, остерігайся, Ольга, він тільки уведе тебе в славу, зірве вінок та й кине». Нічого слухати не хотіла. А якщо Ольга справді закохана? емоційно викрикнула Ірина. Від любові як і від голоду в аптеці таблеток нема. І вже до нас. Такі то діла, хлопці. Хто з любов'ю не знається, той і горя не знає. Перекотився рік, круглий, сірий, мов наше колом млинове. Життя червоного степу текло без особливих подій, якщо не зважати, що за цей час Кочубей встиг хопити кілька доган за своє гультяйство. Невдовзі після зникнення Ольги на спільних зборах редакції і друкарні Ірина запально з неабиякою рішучістю викривала його поведінку. При всіх називала Гульвісою, обманщиком. Адже ж, нібито обіцяв він Ользі, що візьме через суд розлучення і збудує нову сім'ю. Під сквалом звинуватимь Ольжиної подруги, Кочубей тримався досить спокійно. Натягнувши маску незворушності, на сидів за столом і зрідко кривив губи Віронії. Навіть коли іжитицький взявся Присерюдно втлумачувати йому поняття про лицарство, про гідність мужчини, звинувачений не змінив пози. Нагомін зборів на загальний осуд і далі відповідав лише прискаленням ока та своєю мефістофельською усмішечкою. Так минали дні і декади. Одні рулони паперу було витрачено, натомість дід-сторож Допровадив зі станції інші, щоб вони теж ставали сторінками червоного степу. Замість одного тво до нас тепер навідувався другий, який і свого кабінету, здається, боявся. Тож, посидівши годину чи другу в житецько, він залишив редакцію зі словами. «Ви вже тут, е -е, теє, ви з мене. Краще я вам не заважатиму». Усе в нас рухається звично, розмірено. Аж поки якогось там дня Іван Друкар, з'явившись після обідньої перерви, повеселілий, оповіщає нашу свічкарню. «Сьогодні, здається, у нас буде кіно. Звісно, ми всі до нього. Яке кіно?» «Ольгу щойно зустрів, вона зараз у своїх. Казала, принесе і покладе дитину кочубиєви на сіл. Оце молодчина, вигукнула Парася Георгіївна. Так і з ними і треба з гріховодами. Про те, що Ольга стала матір'ю, всім у нас було відомо ще раніше. Ірина подавала інформацію широко. А от що молода мати може і сама сюди з'явитись, це здавалось малоймовірним. І сам Кутюбей сприйняв це як жарт. Йому видно і в думці не вкладалось, що Ольга аж таке отне. Щоправда, житецький цілком припускав такий варіант.